På Stockholms gator nämligen där polisen inte längre anser sig klara av att hantera alla de rumänska tiggare som bosätter sig i parker och på trottoarer i stan. Gång på gång så avhyser nu polisen tiggarna från ställen där de har bosatt sig på. Och, eh, men några dagar senare så är tiggarna tillbaka igen på samma plats. Studiets Randi Mossige-Norheim var med en tidig morgon på Sveavägen när polisen informerar de rumänska tiggarna som sedan flera månader bosatt sig utanför Handelshögskolan att de inte får bo där. Ja, nu gör vi så, nu väcker vi de här som sover runt parken här och så, så samlar vi dem och så har vi med oss en tolk som pratar rumänska. Och så får de informationsblad från oss vad som gäller. Klockan är sex på morgonen. Stan håller på att vakna. Polisen Olle Jakobsson och hans kollegor har redan gått ut med Sveavägans trottoarer och väckt de tiggare som sover där. De som sover nära dammen vid Handelshögskolan är redan vakna. Nu plockar de ihop sitt nattläger. Trätrallar, madrasser, filtar och tecken. God morgon. God morgon. Han heter Shaban. Han som talar för hela gruppen. Nu är de nästan 30 personer som samlats kring polisen Olle Jakobsson. Eh, vad ska vi göra nu? Ja, nu, nu ska de packa ihop sina saker och ta med sig det härifrån. Och Det de inte kan ta med sig det kommer, det kommer, att, det kommer att kastas. Det är så, du kan informera också att om, om man binder fast massa saker efter gatorna så kan man inte göra så utan det, det får man inte göra för det är olaga upplag. Där, vi tar i och vi tar i och Ja, vi, vi tar ju då våra bagage, vi eh, går härifrån eller eh, åker härifrån och så sedan vet vi inte var vi stannar. Nu har Shaban och de andra som bor på gatan och i parken vid Sveavägen fått reda på allt de inte får. De får inte bo här och de måste ta sina säckar, madrasser och resväskor härifrån annars slängs det. Schaban och de andra har märkt att så fort deras grejer är obevakade så slängs de. Så nu har de börjat surra fast sina saker med rep runt träd och lyktstolpar. Eller så håller någon av dem vakt för grejerna. Thomas Jonsson en av dem som städar Stockholms parker. Hans jobb har blivit mer komplicerat på sista tiden, berättar han. Men när har de lämnat platsen så tar vi bort deras grejer och ja, kastar de grejerna. För det är oftast skräp och de har dragit ihop på madrasser och dyligt. Vad kan det vara för grejer ni hittar? Ja, det är madrasser eller pappkartonger och det är brädor och pallar och allting de har dragit ihop och kanske kan sova på för att komma från markkylan. Och... Det har hänt att vi har tagit grejer att de kommer efter och skäller på oss och tycker att vi inte ska ta deras grejer. Men då... Då brukar vi förklara att det är vårt jobb att städa. De kan ju inte ha sina grejer liggande ute på allmän plats, utan man får inte ha det. Det är skräp då. Ibland blir det missförstånd, som den här morgonen vid Sveavägen. En av kvinnorna som sovit där vid dammen, bredvid Handelshögskolan, saknar tre säckar. Det var barnkläder i säckarna, berättar hon, som jag fått av snälla människor. Jag skulle ta hem säckarna till Rumänien. Eh, De barnkläder här som någon människa kom med till mina barn och någon har tagit dem. Tre säckar som stod här på natten. Ha inte natten. Natten. Nu på morgonen har tagit nå. Ja. Hur många barn har du? Kvinnan som just blivit av med tre säckar barnkläder- berättar att hon bott här vid Sveavägen i över fyra månader nu. Folk är snälla, säger hon, och vi stör ingen. Jag läser de mejl som skickats till Stockholms stad om tiggarna i innerstan. En man skriver, är Sveavägen en campingplats- det ligger romer i driver hela gatan, kvällar och nätter, pissar och skiter, har berg av bråte med sig. Hur fan kan detta få fortsätta? Och just den här morgonen kommer en kvinna fram till mig. Hon är både arg och ledsen. Ibland du sitter hela tiden. Jag går till parken, de sitter hela tiden vid padden. Nej, jag orkar inte. De kan inte göra smuts hela Stockholm. Och syns inte man kan inte gå förbi. Jag orkar inte. Och jag är ingen rasism. Jag vill att Stockholm vore rent. Det räcker nu. Och jag träffar en annan av dem som bor här i närheten. Lena Andersson. Varje morgon går hon förbi tiggalägret vid Sveavägen. Hon har följt dem i flera månader nu. Hon ser dem när de går och lägger sig. Och hon ser dem när de vaknar. Hon har börjat vänja sig nu, men hon vill inte vänja sig. Och då börjar man nu vid denna tiden, sextiden på morgonen, börjar de att packa ihop sitt läger de staplar sina eh, träpallar. Och, det. och någon sitter och lagar eh, kaffe på något eh, spritkök och någon eh, går och sopar där för det har blivit smutsigt under natten. Och de går upp i buskarna och utför sina toalettbehov som vi givetvis de måste göra för att de kan ju inte sätta sig mitt på gatan. Lena Andersson har också mejlat till Stockholms stad. Så här skrev hon i mejlet med rubriken Kåkstäder mitt i stan. I ordning ställer ni inte en plats där dessa människor kan vistas på ett civiliserat sätt understödjer ni och tillåter att rasism och främlingsfientligheten ökar bland Stockholms invånare. Lena Andersson berättar om en gång utanför Coop på Sveavägen. Hon la en krona i en mugg och så kom en man och sa att hon skulle ta upp kronan igen. Då kom det en kille och skulle tvinga mig att ta upp den här kronan för att Hans uttryck gjorde väl, eller har väl gjort att jag ännu mer blev klämd. Men menar du att den här personen säger åt dig att ta upp din krona igen? Mm. För, hur, sa, hur sa den här personen? Alltså, ta upp den där kronan igen för det var sådana som jag som gjorde att det, de förökade sig ännu mer precis som kackelackarna. När man gav dem pengar. Vad gjorde du med kronan? Jag lät dem kvar och jag var bara så ilsken att jag inte hade en hundralapp i fickan för då hade jag lagt ända. Det. det har blivit ett slags normaltillstånd. Det som Lena Andersson inte vill vänja sig vid. Tiggarna som bor månad efter månad vid en av Stockholms paradgator. Och så de tiggarna som bor i andra parker och på andra trottoarer runt om i stan. Ibland kör polisen bort dem men några dagar senare är de tillbaka. Stefan Holmen är närpolischef på Kungsholmen. Vi kan väcka folk sådär som vi gjorde på Sveavägen och köra bort dem. Men det leder ingenstans, säger han. Ja, då står vi där i ett läge att vi har så att säga, löst situationen den morgonen. Men vi vet ju att det här uppkommer ju igen. Kan ni hålla på så här och fortsätta? Nej, det kan vi inte göra. Det finns inte en möjlighet att vi kan avsätta polisiära resurser på nätterna, åka och väcka folk på det här sättet och hålla dem gående till fots för att de inte ska lägga sig någon annanstans. Det finns ingen möjlighet och jag känner att som en medmänniska så känns det också ganska tröstlöst och lite ont i magen av att behöva ha det så här. Stefan Holmens kollega Jonas Elling, närpolischef i Vasastan, håller med. Vårt jobb är tröstlöst. Vi känns som en, en fåra här där som för sig runt, de här, runt egentligen hela city. Men det kommer ju inte, problemet kommer ju inte upphöra. Människorna kommer ju inte försvinna i tomma intet. Men någon form av politiskt nytt grepp måste, måste tas helt enkelt. Det sa Jonas Elling när polischef i Vasastan i Stockholm och reporter var Randy Mossige-Norheim.